«Славне товариство! Звитяжці над нашими одвічними ворогами! За два тижні ви розгромили цвіт шляхецького війська, полонили його рейментарів. Відтепер жовті води і корсунь золотом сяятимуть на скрижалях нашої історії». Вони нагадуватимуть усім, кому дорога воля рідного краю, як треба змагатися за неї. Віками про вас із вдячністю згадуватимуть нащадки, возвеличуватимуть наші подвиги. Сьогодні польські пани, пізнавши нашу силу і міць, заговорили про мир». Море за іскриних очей гойднулося, запалало гнівом. Ніколи ніякого миру. Поки не виженемо шляхту з України, зламалися дуга сіброви Данила Нечая, не може бути й мови про мир. Коли всі пани опиняться за віслою, обізвався і запальний Іван Богун, тоді будемо говорити про мир. Маю вісті блиснув з багрянілим шрамом Максим Кривоніс, що і за віслою хлопи піднялися проти панів. Про мир будемо говорити тоді, коли посполу з ними все захланне панство зажнемо в могило. Ніякого миру з панами веди нас далі, батько. Славне товариство! Знову відніс голос Богдан Хмельницький «Я теж проти миру одначе не забувайте що ми знищили тільки ті шляхецькі війська які пани зібрали на Україні та й то не всі За Дніпром Яремо Вишневецький тримає під своєю рукою кілька тисяч головорізів а скільки мають їх магнати з Польщі а скільки ще можуть зібрати, а скільки можуть найняти? Сил у ворога, друзі, ще багато, я сказав би, дуже багато. А в нас і зброї мало, і всі, хто вчора за плугом ходив, військового ремества не знають. З роду віку пістоля чи шаблі у руках не тримали. Кримчаки, як усі добре бачили, спільники не вельми певні. У них тільки гадки, що про ясир. Не заплатиш, воювати не будуть. Хан вичікує. Поки ми слабші, нам допомагає, а здолаємо панів на їх бік перекинеться. Повернувся Федір Вишняк до Максима Кривоноса. Він хоче, аби всі сусідні землі були слабші від Криму. Аби безкарно можна було грабувати всіх разом і жити їхнім коштом. Хмельницький спинився на мить, передихнув. Нам перепочинок, друзі, потрібен. Невеличкий, бодай на місяць два з усіх кінців до нас спішать селяни, міщани, без зброї, без коней, з голими руками. Він знову замовк. Ще раз затримався проникливим поглядом на притихлому війську. На обличчі майнула болісна усмішка і сникла. — Дозволь, батько, слово мовити, — шарпнувся вперед Іван Богун. — Проти перепочинку, гадаю, ніхто заперечувати не стане. Підучити декого і справді треба, і про зброю подбати слід, і про лад. У визволених від панів містах та селах слід буде подумати. — Але про мир, батько, мови з панами не може бути, знай, ми не підтримаємо тебе. — Аха на батьку все ж не цурайся, стеж за ним пильно, — вигукнув з місця Данила Нечай. — Він хоч і мало в бою допомагає, та шляхто непогано лякає. Пани, як тільки зачують «Алла», на край світу тікають. Проте, батько, пам'ятай, що з кримчаками нам не по дорозі, промовив Максим Кривоніс, поки у них здобичництво над усе, Мови спільної у нас з ними не буде. Такі спільники можуть підвести у будь-яку годину. Пообіцяють польські пане більше заплатити, І вони зразу ж підуть за ними. Пора про надійного спільника подбати. Хочеш провадити перемови з панами, Провадь, мене від того, Поведи їх за носа трохи. Але до Москви стежку й далі, Там наш справжній спільник, вірний і надійний. Проси у царя, з допомоги військом. Російські вояки не підведуть, у скруті не кинуть. І не тільки про вояків та зброю мову веди, докинув Філон Джалалій. Ми всі нині воюємо, не оремо, не сіємо. Де ж хліб будемо брати? Що задягатись будемо, взуватися? Проси, царя і воєвод, хай торговців до нас із хлібом з грамом, з хутрами посилають. Хай нашим купцям вільно торгувати дозволяють. «Перекажи Москві, батько, – додав Іван Ганжа, – що ми хочемо урядувати під зверхністю православного царя Олексія Михайловича. Чи усі згодні? – повернувся він до полковників. – Усі згодні. Ми всі хочемо бути з Москвою єдині». Із густих рядів повстанців наперед проштовхався кремезний козак з русявою чуприною. Дозволь, батьку гетьмане, слово мовити, вклонився Хмельницькому. Говори, говори, козаче. Тебе, здається, Іваном Калугіним величати, якщо не помиляюсь.